الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا قدل لك ومن يذل فلا فادي لك أشهد أن لا يلا إلا الله وحد لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله الله معلمنا ما يوقعنا ووقعنا بما علمتنا وزدنا علما arap bi yassir wa la tu'assir kam bi tammil bil al khair allah ba Oke okay, kita sampai Busut 232 kan sifat kedua sifat siapa ni raibul rahman ibadur rahman ibadur rahman Apa guna ibadat? Allah. Ambar. Itu jamak ah kalau mufrad dia Oke. Okay. Dia beza dua perkataan yang berbeza. Pertama, 'abdun, makna dia hamba. Jamaknya, luronya ialah 'abidul. Jamaknya adalah 'abidun. Adapun satu lagi 'abidun, makna dia orang yang beribadat jamak dia ibadul jamak dia ibadun aku beza tu yang pertama abdul hamba untuk semua sekali yang beriman dan yang kafir, Abdul. Orang kafir juga adalah Abdullah. Orang Islam pun Abdullah. Tapi kalau abid khas untuk orang Islam saja. Contoh, contoh. Uh, surah kalau ada Quran cuba buka surah Ali Imran Surah Ali Imran ayat 182 Allah dan anna sesungguhnya Allah Allah laisa tidak bizzalim tidak melakukan kezaliman lil abid kepada kepada siapa? Yang atas ke yang bawah? Yang atas. Maksudnya semua sekali. Orang beriman pun Allah ta'alim orang yang zalim pun Allah tak zalim. Kalau Allah menyiksa orang yang zalim mana kerana kezalimannya. Bukan kerana Allah tu zalim. Faham? Jadi orang kafir pun dikatakan hamba contoh, contoh. Kan Tuhan yang suruh dia solat, dia tak solat. Adakah itu sifat hamba? Tak. Dia ada pilihan. Tapi ada benda yang dia tak ada pilihan yang membuktikan dia juga adalah hamba Allah. Ada benda yang dia memang tak ada pilihan Contoh Apabila dia sakit Dia ada pilihan tak untuk tolak? Tak ada Itu menunjukkan dia hamba Allah jadikan dia miskin Dia ada pilihan tak? Tak ada Allah matikan dia Dia ada pilihan tak untuk elakkan mati? Itu menunjukkan dia hamba Tapi dalam bab Untuk ta'ap pada perintah Allah Dia ada pilihan kan? Tapi Allah beriman Dia ada pilihan Apa bila sakit ada pilihan? Tak ada. Apabila mati ada pilihan? Tak ada. Apabila Allah perintah solat ada pilihan? Tak ada. Itu 'abidul. Uh, Semua dalam hal apa hal sekalipun dia tak ada pilihan. Maka itu 'abidul. Uh, Faham? Bezah? Uh, 'Abidul dia tak ada pilihan. Semuanya ikut kehendak Allah. Dalam bab solat, dalam bab perintah lain, dalam bab sakit, dalam bab rezki semua dia patuh dia period pada, pada pada apa ni perintah Allah maka dia bersifat habidul uh, jadi yang tuan nak cerita sifat ibadul rahman yang mana satu habidul uh, orang yang betul-betul menyerah diri kepada Allah dalam semua hal kehidupannya dalam bab ibadat dalam bab takdir qada dan qadar dalam bab kemiskinan semua dia ikut Allah kata dia Ey, lah kan Jadi Allah nak puji sifat hamba-hamba ini. Dan Allah sandarkan ibad kepada sifat Ar-Rahman. Kenapa? Kenapa Allah kata hamba-hamba kepada Allah yang bersifat Ar-Rahman? Supaya kita tak bayangkan kita adalah hamba yang hina. Kenapa nak hina sebab kita menghabahkan diri kepada Yang Maha Pemurah, Yang Maha Penyayang? Mana boleh jadi hina sebab kita jadi hamba kepada Yang Maha Pemurah. Kalau kita kata Muhammad tu jadi hamba kepada boss dia, apa yang kita terbayar? Dia adalah hina, betul tak? Tapi kalau hamba kepada Allah yang bersifat pemurah lagi Maha Penyayang, itu sebenarnya menunjukkan kemuliaan sebab tu Allah nak puji sifat ibadul rahman. Sifat yang pertama kita dah belajarkan. Apa dia? Apabila berjalan di atas muka bumi dia tidak sombong. Eh uh, manusia ada tiga keadaan. Berdiri, berjalan dan ah uh, baru kita bertidur tapi yang tuan sebut sifat ibadul rahman yang mana satu? Jadi berjalan bareng. Ha? Berjalannya. Yang duduk tuan tak sebut, yang bareng tuan tak sebut. Kenapa tuan sebut ketika berjalan? Kenapa? Bila orang nampak kita sombong? Bila ketika duduk? Tak, ketika bareng? Tak. Bila orang akan nampak kita ni bersifat sombong? ketika berjalan kan jadi apabila mula berjalan orang akan nampak sombongkan jenis rendah diri sama juga ketika memandu kereta kan orang nampak tak orang nampak eh orang nampak kadang-kadang orang minta jalan kita tak bagi sombong tak sombong. siap buat macam ni kan ini sombong kan jadi bila mula berjalan orang akan nampak kita ibadul rahman ataupun ibado nak su. Masa nak pergi makan, kita yang mula-mula ke depan. Sembung tak? Sembung. Ha? Dah, betul lah, qiu-qiu juga kan. Tapi kalau ada orang tua, bagilah waktu orang tua, hina pak orang tua, nampak jawang datang kita pun cepat-cepat masukkan. Itu sembuh. Kan? Itulah sifat rendah diri. Jadi bila mula kita berjalan maka akan nampaklah kita ni ibadur rahmat ataupun tak. Jadi sifat ibadur rahmat berjalan dengan rendah diri tapi bukan terlalu lembap. Nabi kalau berjalan bukan terlalu laju dan bukan terlalu lembap. Bukan macam orang sakit je kan tak. Macam terumbukit tapi tak terlalu laju sangat. Menunjukkan apa tu? Orang Islam ibadur rahmat kalau berjalan orang nampak dia ada ada tujuan ada kerja ini berjalan lenggah-lengguk lenggah-lengguk tengok saya nak tengok sini itu bukan ibadur Rahman itu ibadur lenggah-lengguk kenapa berjalan ni? saya je nak jalan makan angin itu bukan ibadur Rahman ibadur Rahman mesti ada tujuan dalam satu hadis Nabi kata apabila kamu nak salat apabila nak pergi salat macam mana cara orang berjalan nabiy sallallahu alaihi maksud ya apabila kamu datang untuk solat maka janganlah kamu datang dalam keadaan kamu bersegera ataupun kau pun berjalan laju ataupun berlari waqtuhakum wassakinah datanglah untuk solat dalam keadaan kamu sakinah tenang fama adrakta minha fasallu apa yang kamu sempat rakaat kedua ke rakaat ketiga maka solatlah dengan tenang wama fatakum apa yang terlepas maka faatimmu tambah sempurnakan ah biasa orang kalau nampak iman nak rakaat dia buat apa dia dia tambah patut iman rakaat apa dia ba laju itu bukan ibadur rahman itu ibadu dia satu hadis nabi kata al ajalatu minasyaitan kau pun gapah daripada syaitan mana bukan ibadur rahman ibadu syaitan syaitan yang bisik di telinga kita kejarlah supaya dapat rakaat supaya kalau kamu tambah pun tak banyak satu je itu bisikan syaitan mana ibadu syaitan Tak. Jadi kalau dah tahu pergi lama, filelah. Yes. Ini dah pergi lama nak bekerja pula kan. Ha? Kalau nak rekaat awal, pergi lah awal. Okey, boleh ha? Dan saya dah sebutkan termasuklah cara orang yang sombong, berjalan tak tengok pada orang, tak senyum pada orang dan tak bagi salam. Itu ciri-ciri ibadu bukan ibadul rahman. Jalan senyum bagi salamkan orang bagi salam jawab okey sifat yang kedua wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama apa dia di antara sifat ibadur rahman adalah bila orang-orang jahil berbicara dan berbuat salah terhadap mereka maka mereka menghindarkan diri dan mempercutkan apa oh, siapa ni Maksudnya kalau siapa yang dikatakan orang yang jahil? Siapa orang jahil ni? Ha? Orang jahil ikut Islam bukan ikut uh, Melayu. Kalau jahil ikut Melayu orang bodoh, orang tiada ilmu, tak. Jahil dalam Islam ialah orang tak ikut ajaran agama. Walaupun dia profesor. Kan? Profesor Tapi tak ikut ajar agama Maka dalam Islam dia adalah orang yang jahil Ataupun bodoh Bodoh kan? Dia kata apa? Apa solat-solat ni? Dia professor kan? Ha, maka kewajiban kita apa dia? Qalu salamah Cakaplah Salamah Kalau kita cakap mungkin dia bangkar lagi kan? Dan mungkin menyebabkan usah akidah dia eh? Jadi kita kata Qalu salamah Apa makna salamah? Salamah ni bukan makna salam sejahtera. Tak. Tapi salam selamat tinggal. Beza? Salam selamat tinggal. Bukan yang macam kita bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam keamanan. Itu salam sejahtera. Itu salam rahmat. Tapi kalau orang yang jahil, kita hanya ucapkan salamun. Sebagaimana Nabi Ibrahim? Apabila bapak dia dan ada pendapat kata pak cik dia pak cik dia kata apa berambus kamu daripada sini jangan datang dekat lagi dan kalau kamu datang kalau berdakwa lagi aku akan baling dengan batu apa ibrahim jawab apa gerang jawab ha salamun alayka salamun alayka salamun alayka apa makna salam di situ selamat tinggal faham tapi dia terucap perkataan yang menyakitkan hati orang walaupun kena halau walaupun diugut nak dibaling dengan batu Ibrahim tak pernah bercakap yang menyakitkan hati orang ya kita ada belajar sebulan ni ayat apa surah Fussilat cuba buka surah Fussilat kita ingat ayat 24 34 34 Jom ba Jom ba Idfa Mai jumpa kita jumpa Surah Fussilat ayat 34 Quran kata apa? Idfa'. Tolaklah kejahatan bil lati dengan yang kia ahsad, yang lebih baik, bukan dengan yang sama tapi yang lebih baik. Maka orang kata bodoh, kita kena jawab apa? Ha? Yang lebih baik, bukan baik ah, kalau baik, terima kasih tapi lebih baik salamun alaikum salamut alaikum lebih baik ataupun kalau orang umpat kita jangan balas dengan umpatan dan jangan balas dengan yang baik tapi balas yang lebih baik dia mengumpat kita kita bagi apa bagi bunga ataupun bagi apple kan itu yang lebih baik Hasilnya pada cuba tengok selepas tu Faiza maka iza apabila allazi yang bainaka apa yang di antara engkau wabainahu dan antaranya adawa ada permusuhan ada pergaduhan tapi kalau kamu balas dengan yang lebih baik apakah berlaku ka'annahu waliyun hamid seolah-olah ia akan menjadi kawan yang baik nampak Hasilnya, kalau dia buat jahat, kita balas dengan yang lebih baik. Hasilnya, permusuhan akan hilang dan akan menjadi persahabatan. Siapa cakap tu? Siapa cakap? Allah, percaya tak? Percaya. Buat ke tak? Tak buat. Ha, percaya tapi tak buat. Ini penyakit manusia. Ha? Okay kita baca buku mereka tidak membalas keburukan tersebut dengan keburukan kami menjaga kehormatan mereka mereka akan bersikap lembut dan menahan amarah serta mau memaafkannya bahkan mereka berkata kepada orang-orang bodoh itu dengan ucapan yang lembut sebagai bentuk pelaksanaan terhadap firman Allah Taala wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka mereka mengucapkan kata-kata yang baik sekali lagi saya nak ulang maksud jahil maksud bodoh dalam Islam ialah orang yang tak ikut ajaran Allah walaupun dia berpangkat tinggi walaupun dia jutawan walaupun dia kaya maka dalam Islam selagi tak ikut ajaran Allah dia adalah orang yang jahil jadi cara bercakap jangan lawan jangan lawan tapi cakaplah salamun alayk ke okay. Allah telah menjanjikan bagi orang-orang yang menahan amarahnya bahawa Allah akan memudahi hati mereka dengan keredaan pada hari kiamat siapa yang dapat tahan marah Allah akan gantikan dengan keredaan Allah redha pada kita di hari akhirat Allah akan mempersilakan mereka untuk memilih beda dari syurga yang mereka kehendaki ya Allah kan beda-dari dan beda-dari maksud lelaki dapat beda-dari perempuan dapat beda-dari Apa bayarannya? Apa bayarannya? Tahan? Tahan marah. Senang ke susah? Susah. Tapi kalau dia lelaki lah, dia lelaki kan. Kalau kita tawarkan, kalau kamu nak anak saya yang cantik, yang cerdik tu, kamu jangan marah. Dia tahan tak? Tahan. Sebab apa? Ah sebab apa? Sebab nampak bijak dari nampak tak tak nampak eh so, uh, isteri pun sama juga ah kalau suami cakap kalau kamu nak kereta BMW jangan marah tahan tak marah cakaplah benar tahan tak ah demi kerana kereta betul tak 3 hari tak marah satu membengkak dah sebab apa sebab nampak tapi yang Tuhan janji kepada Tuhan janji pada kalau kau hama marah dapat bidadari. Siapa berharap? Siapa berharap pada janji Allah? Nah itulah penyakit manusia tak percaya kepada Allah. Allah akan mempersilakan mereka untuk memilih bidadari syurga yang mereka kehendaki. Nak yang mana satu boleh? Muaz bin Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi al subhanallah Barang siapa yang menahan marahnya padahal ia mampu untuk melampiaskannya dia boleh nak marah tapi dia tahan dia maka niscaya Allah akan memanggilnya di atas seluruh makhluk. Dia panggil ramai-ramai depan orang ramai di akhirat besok. Lalu Allah perintahkan untuk memilih. Kamu pilihlah bidadari syurga dan nikahlah dengannya mana-mana saja yang kamu suka. Ya Allah, semono dia tawarkan. Eh uh, saya pernah cerita khalifah. Khalifah Harun Ar-Rasyid Apabila pembantu rumah dia bawa makanan yang panas tiba-tiba jatuh, dapur pecah, kena kaki dia. Dah la makanan jatuh, kemudian pecah, kemudian kena pula kaki. Marah tak? Marahlah. Memang patut marah pun. Tapi pembantu dia baca ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran. Iaitu ayat itu Tuhan puji orang yang tahan marah. Apa dia? Al-kazimin al-ghizah. Orang-orang yang mendaham marah. Sapa yang puji Tuhan Allah tapi yang membacanya pembantu. Jadi apabila Khalifah Harun Ar-Rasyid dengar ayat Tuhan suka Tuhan puji Allah apa ni ora yat ta hamara dia tek jadi marah. Kemudian pembantu tu sambung lagi. Wal afina 'anil nas dan Allah suka orang yang suka memaafkan orang. Dia pun cakap apa? Saya maafkan kamu. Kemudian dia habiskan ayat wallahu yuhibbul muhsinin dan Allah suka kepada orang yang berbuat baik maka kata Khalifah aku merdekakan kamu bebas kan sekelip mata je dia boleh tahan marah dan dia buat apa? yang lebih baik daripada kejahatan yang dibuat oleh pembantu apa kejahatan yang dibuat oleh pembantu? makanan jatuh pecah kena kaki kan? tapi dia balas dengan yang terbaik apa dia? pertama kejahatan dia tahmarah yang kedua dia maafkan yang ketiga dia merdekakan subhanallah ada tak khalifah macam tu sekarang ada pemimpin tak tak payah pemimpin bapak pun tak ada ditentukan isteri pun tak ada ditentukan kalau bibik bagi pecah gelas yang mahal apa majikan kata Potong gaji Potong gaji Gelas tu harga RM50 Potong RM50 Berhati perut tak majikan tu? Tak Nah itu Siapa tu? Kalau bibit dia bagi pecah gelang Dia potong gaji Orang ni jahil ataupun alim? Jahil Sebab apa jahil? Eh Majikan tu Isteri majikan tu Profesor Dalam bidang Sakit puan kan ilmu dia bukan main tinggi. Tapi jahil tak? Jahil sebab dia ikut ajaran agama, ikut ajaran agama maafkan kemudah naikkan gaji dia. Itulah yang lebih baik. Bukan setakat maafkan, naikkan gaji. Nanti dia bercakap banyak, tak mungkin, tak mungkin. Apabila kita naikkan gaji, dia rasa tak kebaikan kita. Apabila dia rasa kebaikkan sampai hati tak nak buat lagi, tak, tak mungkin. Dia lebih berhati-hati. Tapi kalau kita marah, potong gaji, dia pecah lagi tak? Geram ah. Apa nak pecah lagi dia? Cuba. Jadi orang yang jahil ialah orang yang buat benda yang merugikan hidupnya. Dallah pahala tak dapat, gelas pecah, hati sakit. Bidadara pun tak dapat rugi tak rugi itulah orang jahil buat benda yang merugikan dia okey boleh ha cakap mudahkan ha cakap mudah kata imam syafie eh kata imam syafie iza la taqassafu fala tujibu wa khairu min ijabati as-sukut Kata Imam Syafie, apabila orang jahil, orang yang bodoh bercakap, maka fala tujib. Jangan jawab. Jangan jawab. Kenapa? Fa khaira min ijabatihi yang lebih baik daripada menjawab ialah as-sukut, diam. Jangan jawab. Kita tahu dah dia jahil agama, dia cakap tentang agama banyak kesilapan. Maka jangan respon. Kalau respon jadi gaduh. Maka yang terbaik ialah diam. Dan diam diam. Dia hantu bukan maknanya kita reta dengan apa yang dia cakap. Tak. Kita tak setuju. Tapi nak mengelakkan motorak. Lebih besar. Kalau kita bantah. Oh. Lagi sakit hati kan? Lagi sakit hati. Kita cakap benda yang benar. Kita ada dalit. Dia cakap. Tak ada dalit pun. Memang terang-terang salah. Lagi sakit hati. Kalau kita menjawab. Dia jawab lagi. Lagi sakit hati. Maka yang terbaik. Dia tak apalah. Kan? Kan? kemudian baca tasbih ke forum subhanakallahumma wa bihamdika salamun alayka ya allah itu cara nak mendidik jiwa kita supaya biasakan tahan marah biasakan sabar boleh ya allah berilah kekuatan pada hamba hamba usma untuk tahan marah kalau boleh tahan marah anak iman kita kuatlah kalau selagi tak boleh tahan marah Baru je lepas solat, cari kunci tak jumpa. Pomikah? Baru je habis solat. Solat pula apa? Salat mithil, kan? Cari kunci tak jumpa, mengamuk dah kan. Ha? Siapa ambil kunci saya ni habis? Mana tak ada, tak ada manalah solat. Tu. Solat tak menenangkan jiwanya. Solat tak tenangkan jiwa tu. Okey. Kemudian seterusnya apa dia? Okey, saya nak tunjuk ah apa Ibrahim cakap pada bapa dia. Ayat dia surah Maryam, 4 ayat 47. Cuba tengok surah Maryam ayat 47. Surah Maryam ayat 47. surah 19 ha? ok, cuba kita ambil daripada ayat 42, dia ada kaitan ini cara kita ambil daripada ayat 42, dia ada kaitan cara dakwah yang betul. Apa kata Ibrahim ayat 42? Iz qala. Ketika mana dia berkata ya abi kepada bapaknya? Ya abati. Tengok. Bapak dia tak beriman. Bapak dia sembah patung tapi bahasa yang digunakan lembut tak? Ya abati. Apa makna ya abati? Wahai bapak kesayanganku. Kalau biasa ya abi. Dia tak panggil nama. Mak, kan? Ya abati lima ta'budu kenapa kamu sembah mala yasma'u apa yang tak dapat mendengar wala yubsir dan tak dapat melihat Nabi Ibrahim mengajak bapa dia supaya berfikir kenapa kamu sembah yang tak mendengar dan tak dapat melihat wala yughni dan tidak boleh menolong kamu sikit pun kalau kamu sakit dia tak boleh tolong kalau kamu miskin tak boleh mengkayakan kamu kenapa sembah Ayat 43 Ya abati wahai ayahku inni sesungguhnya Khadijah anni telah datang kepada aku bin al ilmi ilmu aku ada ilmu ma lam ya'tika yang kamu tak ada ilmu aku dapat daripada Allah dan kamu tak ada fat tabi'ni maka ikutlah aku berdasarkan ilmu yang ada pada aku bukan cakap kosong ihdika siratan sawiyyah dengan ilmu itulah aku akan pimpin kamu ke jalan yang lurus itu cara berdakwahkan kemudian ayat 44 ya abati wahai bapakku la ta'budis syaitan jangan sembah syaitan eh kenapa inasyaitan kana lirrahman bagi Allah yang Maha Penyayang adalah Asiah. Syaitan ni sangat degil, sangat derhaka pada Allah walaupun Allah tu bersifat pengurah penyayang tapi syaitan ni degil lawan. Kenapa kamu nak sembah orang yang lawan Allah? Ayat 45. Ya abati wahai bapakku inni sesungguhnya aku akhafu aku takut aku bimbang ay yamsaka azabun kamu ditimpa azab aku takut aku takut nanti di akhirat besok kamu ditimpa azab minar rahman daripada Allah yang maha penyayang fa takunu lisyaithani waliya maka ketika itu kamu akan menjadi sahabat kawan baik syaitan ya Allah wahai bapak tolonglah kemudian ha respon bapak dia apa bapak dia kata qala kata bapaknya aragibun anta an alihati Eh, kenapa kamu benci sangat dengan Tuhan aku ni? Apa hal kamu ni? Ah, bapa dia mula marah. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim. La illam tantahi. Ah, ini orang apabila tak ada hujah, dia guna apa? Apabila kalah hujah, Nabi Ibrahim bercakap mengikut logik akal kan. Kenapa kamu sembah benda yang tak dengar, yang tak melihat? Kenapa sebab benda yang tak boleh bantu kamu? Kalau sakit, kamu sakit. Dia buat tak tahu dia. Kenapa nak minta tolong dia? Nabi Ibrahim bercakap berdasarkan logik. Tapi apabila orang tu tak ada alasan, tak ada hujah, dia guna apa? Dia guna apa? Buku, dia buku. Takutnya nak. Kalau buat ni macam ni kan. Nak tengok apa kata bapa Ibrahim. La illam tantahi kalau kamu tak berhenti daripada benci pada tuhan-tuhan aku la arjuman nak aku akan rejam kamu aku akan panai dengan batu ah ugut batu betul tak itu makna dia tu tak ada pujah kalau ada hujah bagilah alasan yang boleh diterima kalau dah pergi pada usul ugut mana tak ada hujahlah tu kamu di atas yang batil dan wahjurni mali apa dia tinggalkan aku selama-lama jangan balik rembus nampak apa jawab ibrahim kita kalau dah dakwa cakap benda baik kawan kita cakap kasar kamu ni eh ingat pandai sangat ke kamu dulu lebih teruk pada aku tahu kuat kuat kuat kita kata apa h tak payahlah pelakon ah cakap apa yang sebelum ni kita cakap apa dia ha biasa keluar pemuluk kita kita nak cakap benda baik nak tolong dia nak bantu dia tiba-tiba dia halau kita keluar keluar apa geram dah ha? sakit hati kah biasa keluar apa dia dan salamun alayka tu bagus yang sebelum ni Betul tak? Itulah kita bukan ibadul rahmah, bukan ibadul rahmah. Kita kata apa? Sidiq eh, dilah kamu ni. Hati macam batu. Kan? Betul tak? Ya Allah, kita bukan ibadul rahmah. Sepatut kita kata apa? Salamun alaikum. Tengok apa jawapan Nabi Ibrahim? Qala salamun alaikum. Sejahtera. Salam, salam di sini saya dah beritahu, salam selamat tinggal. Alaika dan apa lagi kata break astaghfirulak. Aku akan minta ampun kepada Allah untuk kamu. Semoga Allah ampunkan dosa kamu. Ya Allah. Jadi hafal ayat ni ya. Kalau kita cakap pada kawan kita yang baik, dia kata ah pergi pergi dah dah cukup tak payah nak bertasbihlah. Kita kata apa? Salamun alaik dan saya akan minta ampun untuk kamu kepada Allah. Semoga Allah ampunkan dosa kamu. Okey agak-agak cayar tak hati dia kalau kita cakap macam tu cayar ah okey okey balik duduk balik ha tadi mahu bagi dia marah lagi? oh dia dia kata eh ingat aku banyak dosa ke ha nak pula jangan terjemah sa astaghfirulak jangan terjemah jangan terjemah ha kalau terjemah ah dia rasa kita pergi dia pula kan innahu kana innahu sesungguhnya Allah bi dengan aku hafia amat rumora. Kalau aku berdoa pada Allah, insya-Allah Allah akan makbulkan sebab apa? Hubungan aku dengan Allah cukup baik. Kan Nabi Ibrahim khalidlah kan. Nah, Okey? Boleh ha? Sifat yang ketiga, ibadul Rahman. Ha. Pertama, dua sifat kan. Sifat pertama tuan sebut tentang diri kita. Sambung ke tak Tanda sambung Tengok ketika berjalan Tengok ketika memandu kereta Satu Sifat kedua Tuhan nak sebut Hubungan kita dengan orang Apabila bercakap dengan orang zalim Nampak tak kita bodoh juga Caranya berbeda Kalau orang bodoh Kita layak macam mana Kita cakap dengan yang lebih baik Maka kita ibadah rahmat Itu hubungan kita dengan manusia Sifat yang ketiga ialah hubungan kita dengan Allah apa dia? Keagungan dia. Di antara sifat ibadurrahman adalah mereka bangun malam untuk solat menghadap Rabb mereka. Mereka berdoa dengan rasa takut dan penuh pengharapan. Allah berfirman, "Wal lazina yabituuna li Rabbihim sujadan wa qiyamah." Wal lazina dan orang-orang yang yabituuna. Yabituuna daripada baga yabitu Kalau tambah mim, kalau tambah mim dari atas mabit. Pernah dengar mabit? Apa makna mabit? Ah, apa makna dia? Bermalam. Jadi kalau sebut ba'da yabi itu mabit, mana waktu malam, siang hari tak? Ya. Duduk di waktu malam. Adakah syarat kidu? Tak. Jadi di sini tuan kata apa? Sifat Allahu Rahman yang ketiga, dia sentiasa berjaga malam untuk apa? li rapih untuk Tuhan mereka ingat pada nikmat Allah dia pun bangun malam dan dia buat apa sejadah waqiamah sujud dan kiau sujud tu makna solat kiau Tuhan sebut dua sifat ah boleh dia berdiri tengok tafakur tengok ciptaan Allah pun boleh kemudian tidur balik termasuk juga ataupun sujud bermaksud dia solat dan ada sesah tak dia bangun malam se kecuali apabila sakit perut itu kan jadi saya nak bagi berita gembira berita gembira kepada orang yang susah nak bangun malam susah nak tahajud dan memang malas ada berita gembira dengar dengar baik-baik kata Abdullah bin Abbas Qala Ibn Abbas man sallaa rak'ataini ba'da al-isha akthar kana ka man badaa lillahi saajidan wa qa'ima Maksuudiah siapa yang solat kata Abdullah bin Abbas seorang sahabat yang faqih dalam agama dia kata siapa yang solat 2 rakaat selepas isya ataupun lebih daripada 2 rakaat Maka dia termasuk orang yang sujud dan kiam kepada Allah. Dia waktu malam. Berita gembira tak? Gembira kan? Lepas insya, solat dua rekaat. Solat apa? Sunat lepas insya, ataupun tambah sikit lagi, solat. Witi, berapa rekaat? Tiga rekaat. Jangan satu. Kedekut. Tengok TV satu jam, solat satu rekaat. Ya. 3 rakaat 3 rakaat kemudian dia tidur bangun-bangun subuh dia tahajud tak dia uh, ya bi tuna lillah sujudah termasuk orang qiyamul lail dan termasuk dia tahajud mesti syarat tidur tapi kalau qiyamul lail yang maksud dalam surah ni sifat ibadul rahmah ialah ya bi tuna li rabbihim sujudan wa qiyamah apa gant tahajud beribadat di waktu malam termasuklah solat lail Lepas tu dia tidur, subhanallah Jadi, kalau lah malam pun tak bangun Lepas isya pun tak salat sunnah Memang teruk lah, memang teruk Teruk Bukan ibadur rahman, ibadur nafsu Bukan? Boleh lah? Apa lagi salat sunnah beritir? Besar tak kelebihan? Besar, apa dia? Apa kelebihan salat beritir? macam mana boleh lupa Ah ya mungkin sebab kelebihan kita dah sampai tahap tinggi sangat kita buat ibadat tak kisah dah ganjaran pahala ah betul ada zati tahab hamba Allah hamba Allah dia beribadat kerana dia memang patuh sembah Allah jadi dia tak peduli apa ganjaran apa janji Allah dia tak peduli sebab dia hamba Allah itu darjat paling tinggi jadi saya bersetuju saya bersangka baik. Majlis saya ni lemah lagi kena tahu juga ganjaran. Kan? Saya kena tahu ganjaran sebagai motivasi kanak-kanak. Okey, ganjaran dia ialah solat witir Nabi kata, siapa yang solat witir. Nabi tak sebut berapa rakaat, paling kurang satulah. Maka lebih baik daripada harta, daripada unta yang merah. Yaitu lebih mahal daripada harta yang paling mahal ketika itu. Subhanallah walaupun satu taat itu kelebihan witir kemudian kelebihan ni kalau dah solat selepas isya witir dia termasuk sifat ibadu ibadur rahman ha jadi jangan tak solat ah jangan tak solat oh cabaran besar cabaran besar percayalah cabaran cukup besar nak solat 3 rakaat lepas isya sedangkan bulan Ramadan buka 3 rakaat. Sebelah rakaat kita solat dengan mudah dia. Kan? Tapi lepas Ramadan, 3 rakaat ya Allah. Macam nak semak. Baca. Mata nak semak. Apatah lagi kita solat di masjid kan. Lepas solat Isyak semua orang balik. Kita nak solat. Nak balik solat rumah lagi mencabar, lagi mencabar. Itulah bukti setakat mana iman kita kuat ataupun lemah. Itulah ciri-ciri Ibadah Rahman Kalau kita ada sifat Ibadah Rahman Kita lawan Salat kita Kita lah tengah malam Susah nak bangun Betul Saya mengaku nak bangun tengah malam susah Tapi saya tak bangun tengah malam pun Saya dapat kelebihan lain Daripada Salat subuh berjamaah Siapa yang salat subuh berjamaah di masjid Sama seperti dia Salat sepanjang malam kan? Kalau 5 jam malam 5 jam lah dia beribadah dia tak payah bangun tidur je. Cuma dia perlu bangun subuh berjemaah. Ya Allah, untung tak? Noki orang yang tak solat subuh berjemaah di masjid. Okey. Ha uh, kita habiskan poin ni, kita mulailah. Abdullah bin Salam Subhanallah. Abdullah bin Salam ni sebenarnya siapa dia? Asalnya orang Yahudi. Abdullah bin Salam asalnya orang Yahudi. Namanya Abdullah sebelum Islam tapi Nabi berdakwah akhirnya dia beriman, dia jadi sahabat Nabi. Jadi per rawi hadis. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, afshush sala wa atimut ta'am." wasilul arham wasallu bil laili wal nasyiyam tadkhulul jannata bisalamin ya allah berita gembira berita gembira untuk orang-orang yang beriman apa dah wahai manusia pertama sebarkan salam nabi kata sebarkan salam nabi sebutkan sebarkan pada siapa maknanya sebarkan pada semua orang islamlah yang kenal dan yang tak kenal jangan pilih satu yang kedua wa't'imut ta'am bagilah orang makan Nabi sebut tak beri makan bila? Jadi, jangan tetapkan masa. Biasa orang kita nak beri makan, kita tetapkan masa. Bila? Bila ada? Naik pangkat. Bila? Naik rumah baru. Bila? Beli kereta. Bila? Ada kemacam. Jangan. Nabi tak sebut pun bila dan di mana? Beri makan. Maknanya, bila kita patut beri makan kepada orang. Bila? Bila? Bila kita naik pangkak kan? Bila orang perlukan makanan? Bila orang perlukan makanan? Jangan tunggu. Tengok kawan tu lapar. Tunggu saya naik pangkak lah. Banyak cantik lah. Yang ketiga. Wasilul Arham. Sambungkan hubungan. Silatul Rahim. Ya kata pak. Wasallu billayri wa nasun ni'afu. Tengok Nabi susul. Mudah? Semakin susah, semakin susah dan akhir sekali tak terbuatkan. Apa dia mula-mula? Bagi salam. Mudah tak? Mudah. Itu pun kadang-kadang tak bagi. Kemudian yang kedua bagi makan. Ah susah sikit. Sebab apa? Bagi makan nak lawan sifat kedekut. Kemudian kadang-kadang dah bagi makan ada riak pula kan? suka bagi makan orang puji hadis kan lagi susah kemudian yang ke yang ketiga lagi susah apa dah menghubung silaturrahim apatah lagi orang yang tak suka orang yang putus hubungan ha yang tu yang banyak banyak pahala kita hubungan silaturrahim makna orang yang dah putus kalau hubungan memang tak putus orang tak panggil sambung ha makna menyambung hubungan silatul rahim ialah hubungan dah putus senang tak susah nak sambung balik susah orang maki kita dah 3 bulan tak bertegur, nak sambung balik, senang tak oh apatah lagi dia yang mula buat kan dia yang mula maki kita, kita nak pergi duduk minta maaf, oh minta maaf lah okay. ya Allah buruk tak perangai kita yang kita ni belajar agama, yang dia tak belajar apa Tengok Nabi susun Mudah, susah, semakin susah Nak sambung silatul rahim Orang yang putus hubungan Memang susah Kemudian lagi susah Apa dia? Bangun malam Nabi kata apa? Salatlah malam ketika orang ramai tidur Kalau semua orang salat, tengah malam kita pun salat Senang tak? Senang Kalau kita tak salat, muka tebal Muka tebal betul tak? org asy-mu salah kita solat tak salah bukan depan. Sebab tu Nabi kata, solatlah kamu dalam keadaan semua orang tidur. Oh sesak tu. Bukan. Ah barulah kamu buat empat benda ni, tada khulul jannah bisalam. Kamu masuk syurga dengan senang. Ke? Jadi laluan nak masuk syurga senang ke sesak? Pertama bagi salam pada semua orang. Maknanya hati kamu jangan ada sikit pun benci Dan tak suka pada orang. Tandanya apa? Jumpa orang, semua bagi salam. Orang yang tak bayar hutang, dua ribu. Bagi salam tak? Haa, tengok. Ini susah nak masuk surga. Susah nak masuk surga. Orang yang pukul anak kita, jumpa, bagi salam tak? Haa, ikutlah kalau nak masuk surga, bagi salam. Kalau tak nak, ha. susah tu. Haa? Lepas tu nak bagi makan. Jiran yang letak sampah depan rumah kita. Kita buat makan. Jemput tak dia? Jemput ke tak? Ataupun dia buat makan tiga kali. Tak pernah jemput kita. Kita pun buat makan. Jemput tak dia? Jemput tak? Dia buat tiga, tiga kali makan. Tak pernah jemput. Kita buat sekali. Jemput tak? Ha, kalau tak cukup jangan harap nak masuk syurga. Sebab syarat masuk syurga bagi makan pada siapa saja? Tanpa syarat. Kan? Jangan. Apa hukum kita tak panggil dia? Dia tak. Baik. Dia tak panggil kita, itu masalah dia. Tuhan tak tanya kita tentang masalah orang. Tuhan tanya kita, masalah kita. Kamu buat makan ke macam jemput tak? Dia dia buat makan, dia tak jemput kita. Kita tanya tak? Allah tanya tak kita? Eh. Kamu. Jadi jangan kita menyibuk benda yang Tuhan tak tanya. Itu masalah dia. Kalau kita baik sangat, pergi dah tanya dia. Kak. Tak puas hati. Tak ada buat makan dekat kali kan tapi sekali pun tak cukup saya. Apa salah apa saya? Apa salah saya? saya? Tak betul, saya kan ikhlas. Kalau saya salah saya nak minta maaf. Saya bukan nak makan. Tapi saya tak naklah Kak dah macam ni ganglah. Nampak macam tak eloklah kita berjiran. Macam Kak ni tak suka pada saya. Kak. Jadi saya nak tahu apa salah saya itu je. Kak tak tak jumpa bukan masalah. Sebab makanlah rumah saya pun banyaklah. Jadi saya tak nak lah Keadaan macam ni kan tak bagus Kita hidup berjirat Tak nak Kalau kita baik sangat lah kan. Jadi jangan fikir masalah orang Fikir masalah kita kan Oh susah, susah Tengok Nabi bagi syarat Nak masuk syurga dengan mudah Tapi nak buat sesak Nak bagi salam-salam pada semua orang Nak bagi makan pada semua orang Walaupun pada musuh kita Dan nak sambung hubungan silaturahim orang yang putus hubungan dan nak lagu malang ya Allah sesak. Ha. Okey habis ah. Ha? Telah kita bahaskan masalah tiamulai dan cond condisi spaga orang dinamnya dan amalan ketujuh belas. Wallahu a'lam. Semoga Allah beri kekuatan pada kita untuk mendapat sifat ibadul rahman. Insya-Allah. Kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim. رب اجعلني مقيما الصلاه وبميزهتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله إلا, إلا, إلا, الا انت